Radio Manoplas, dende colla para o mundo. Mira na roda da vida, vira como unha buxaína. Benvidas a Radio Manoplas. Estamos hoxe nun episodio distinto. Estamos a gravar dende a Nubeira, o centro social que temos aquí en, en Vigo. Estamos hoxe con Alicia, con Raquel Esandra e tamén andan por aí Samu e Raquel, e a idea hoxe é falar ao redor do abolicionismo das prisións. Eh, por comezar por algún sitio, temos aquí tres publicacións editadas por Baladre, unha delas que se chama Por que abolir la cárcel, las razones del movimiento No Prison, Yo la prisión confieso e feminismo anticarcelario. E este último, Feminismo Anticarcelario, pon que está escrito por Alicia Alonso Merino. Eh, así se comezas, tía, Alicia, que nos fales de estes tres libros, a que responden e eh, sobre que realidades están a falar e eh, cal é a intención deles. Boas, tar boas tardes e eh, gracias. Bueno, los tres libros tienen como temática la abolición de las prisiones como única alternativa posible a, a la situación que tenemos hoy en día. El primero del Por qué abolir la cárcel, las razones del movimiento No Prison, eh, lo, tra lo traduje del, del italiano. Y, y por qué traducir libros, pues porque lamentablemente en el Estado español hay poca literatura sobre la abolición de las prisiones, entonces nos estamos nutriendo de otras cosas que hacen otra gente. Y en este caso está traducido del italiano porque recoge un poco lo que son eh, la, las razones de existir del movimiento No Prison en Italia, que es un movimiento abolicionista que lleva ya bueno un, unos años eh, allí en aquel país. Y fundamentalmente lo que hace es Reco recoger el, el ideario y, bueno, pues unas reflexiones que se tuvieron a raíz de la, de la primera asamblea que se hizo. Luego, por orden cronológico, está el de feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, que, bueno, recoge una serie de entradas en el Desinformémonos, que es un es un medio de contrainformación o información alternativa de México, y la idea era eh, empezar a situar en los ambientes de izquierdas a cuestionar el, el punitivismo. ¿no? Eh, siempre bueno De hecho, en el, en, en el prólogo siempre digo, lo más parecido a un punitivista de derechas es un punitivista de izquierdas, parafraseando a las mujeres creando, ¿no? de Bolivia, que ellas... ellas ...hablaban lo más parecido a un machista de derecha ...es un machista de izquierdas... ...entonces porque desde la izquierda hay mucho temor... ...a los temas securitarios... ...no hay alternativas a, a, a, a ese punitivismo... ...y se entra fácilmente en la lógica punitiva de... bueno ...cómo resolvemos cualquier problema... ...pues parece que la solución es a través de, de la cárcel... no Cre ...crear nuevos delitos... ...o aumentar las, las penas de prisión. Y la novedad de este libro es que eh, tiene una mirada desde el feminismo... ...cosa que el abolicionismo tradicional pues olvida... ...olvida, ¿no? No, ¿no? no no habla desde desde la mirada de las mujeres ni desde la mirada del feminismo... ...y aquí, aparte de, de traer vidas de, de mujeres, cuestiona la prisión... Eh, como una herramienta que reproduce los roles del, del patriarcado, no solo el rol del capitalismo, sino los, los sistemas de, de dominación en general. Y el último libro, el Yo la prisión confieso, que además es una dramaturgia absurda sobre la inabsurda abolición de las presiones, Eh, es un libro muy creativo de dos autores, Marlon Hungaro y Ricardo Genelú, dos autores eh, brasileños, que eh, parece es como una clase de criminología crítica sobre la abolición de las prisiones, pero teniendo eh, como trasfondo un auto sacramental, un juicio, y, <ríe> y un diálogo en el que aparecen todos los personajes que nos podemos encontrar en, en una presión ¿no? Hay, la verdad es que hay diálogos absolutamente brillantes y, bueno, es muy recomendable. Y estos tres libros han sido publicados por, por Zambra Baladre, que es una pequeña editorial social que bueno, pues este, forma parte de, de, de esta coordinación Baladre E que nos interesa moito bueno, pues, fomentar la crítica ao punitivismo e, neste caso, á situación que se viven as prisiónes. Eh, Sandra, estás en minoría porque hai dúas abogadas, e ti que o Saiban non eres eh, abogada, pero ti tes moito de responsabilidade en que esteamos aquí, porque estás dentro da organización das ornadas anticarcelarias destes días, e onte os estamos na Nubeira, pero onte estaba Desencompos no Escarnio. E, bueno, se nos contas un pouco que pasou onte, e sobre todo cale a motivación de aquí na Galiza facer unhas ornadas, facer unhas marchas a Bindeira Semana, bueno, porque alguén que profesionalmente non está cerca desa realidade, ten a cabeza posta no mundo das prisións? Bueno, comezando pola última pregunta de como alguén eh, que non está no mundo das leis como profesionalmente, pues o melloro un poco por iso. Porque, bueno, ainda que as dúas compañeiras que estemos aquí, eh, hai máis xente que dentro do, do mundo da abogacía pues sí que ten unha visión moito máis crítica, ou pode darnos unha visión teórica de, do que implican as prisións ou sistema de castigo si que eh, profesionalmente as persoas que traballan como abogados, pues, están ou a defender ou a, a non se dice atacar ou a acusar, o a, o a acusar que non son ahogadas, claro, non sei as terminologías ou acusar e hai un suiz por medio que despois decide cale cal a resolución e cale a sentencia entonces que iran ou non, independentemente da, da, de, da posicionamento crítico de, de, dentro da profenade, profenade, profesionalidade legal, estás dentro dun aparataxe que, bueno, de certa entra. Eu non estou aí, entonces non estou obrigada a entrar no xogo, nin a ter que, dende dentro, abolir o xogo, Entón, bueno, como persoa activista eh, pro-dereitos humanos, antifascista e anti todo o que se xa mal neste mundo, por non facerte unha lista xa desetivos, pues me ubico aí. porque as prisións? A verdade non o sei. Eh, si que na cubo dos ratos pues, eh, eh, hai tradición de, de xa dende eh, cárcel e igual, igual tortura, eh, Galiza Sur, porque había por outros ámbitos do Estado Español, pois, pues, coñecim un pouco a realidade, danxe esa visión, que mellor nunca nadie che deu, porque ves a televisión e a televisión te conta, non che conta a realidade che conta mentiras, entonces fora da televisión pues, a, xente, a xente tamo esas realidades, e xa dentro do primeiro momento, pois, pues, me pareceu unha loita xusta, e sempre empecé por aí a... a... primero a... a apoyar da pequeninha cousa, como mollor cociñar para o meu xantar, ata, pois, pues, eh, involucrarme máis en... Eh, en investigar, non tanto investigar, pero si sí aprender, que significa, reflexionar e meterme un pouco máis no alho. Eh, as seguintes preguntas, o, o, bueno, estes días, eh, Esta xa sería como segundo ano que facemos unhas jornadas ar, anticarcelarias, xa dente a Coordinadora Anticarcelaria da Galiza, que basicamente ven sendo xente que estamos en todo o territorio galego eh, preocupadas por esta temática, E somos anticarcelares antiabolicionistas Abolicionistas, e nos xuntamos simplemente pois, para, para basicamente a labor primordial é concienciar a xente que unha non está dubida ou persoas que nunca reflexionaron sobre as prisións ou pensan erróneamente que as prisións ao final é un parque de, un parque de vacaciones que así non gastas eh, Aquí, a lugar ten piscina gratis entonces a ver pare, como o, yo confieso pues o absurdo o final é a realidad nos labor básicamente é concienciar unha maneira de concienciar e crear todo anualmente dúas xornadas anticarcerarias unha é, por morda da marcha teixeiro histórica non quero dicir mítica pero si sí histórica na galiza que... Creo que xa estamos pola 27 marchas na que creo que dúas ou tres anos non se fixo, bueno, unha razón pola pandemia e outra creo que por falta de forza ou non sei que motivo, pero sí que anualmente dende hai 25, 26, 27 anos, poderse ubicar esos anos aí, que se leva facendo a marcha a Teixeiro, basicamente dende bueno, núcleo así originario é xente anarquista e abolicionista de Coruña pero tamén se somaba outras persoas da Galiza e a coordinadora, bueno, pois pues veo a relevar relevar tampouco, porque persoas que estaban na marcha siguen estando activa ou non tan activamente, pois pues, involucradas con nós este segundo ano eh, eh, para un pouco anunciar, pero tamén dotar de contido as marchas máis que ir a que as marchas supón, básicamente aquí na Galiza, en todo o Estado español, prácticamente, porque as, as, as cárceles deixaron de estar nas cidades para maior comodidade das persoas que teñen que ir visitar aos presos, que, sobre todo, son presos que están na pobreza, entonces que mellor forma que estar cerca para poder non ter que gastar cartos en viaxar, e... Eh, eh, eh, como está agora as prisións que están deslocalizadas do que é do centro de cidades e como é aquí en Galiza, en Curtis, porque a lama, pois, pues, oi, está como a 3 kilómetros, unha persoa nova ainda pode camiñar unha hora e media até ali, pero en Curtis non hai tantos medios de transporte que cheguen alí, non hai tantos, creo que só hai unho día, non chegan á prisión, tens que ir dende ao pobo até ali, e, bueno, sabemos que no mundo, por motivo que o capitalismo queira, non solo existimos xente nova, sino un crianza, xente maior, e non está ao alcance de todo o mundo, nin económica, nin físicamente. E, bueno, pois, como al final ven sendo un apoio aos presos quenxe poda escoitar, porque ás veces a sabemos que se saben da marcha, porque o saben, porque hai que comunicala, esa se encarga a sú delegación de avisar de que vamos a ir por ali, pois sempre como hai algunha excusa, pois vamos a ver unha peli, vamos a los poñer a outro lado, e maior onde poderían estar escoitando que o maior nas habitacións que poden estar máis cerquiña da carretera que colinda co, coa prisión, pois, pois dá a situación que a veces non nos poden escoitar, pero intentamos gritar o máximo posible para chegar á outra esquina. Pero bueno, por lo menos tá aí sentención. Pero así que as jornadas son moi interesantes, porque ainda que no marcha vayas a marcha, sempre te podes achegar por curiosidade ou por coñecemento ou por compartir, convivir, porque agora é máis necesario que nunca, pois, convivir en entornos físicos e non tan virtuales pois para entender que son as prisións que é o, o pensamento abolicionista tamén eh, como entronca co feminismo como digo eu, se non é abolicionista non é feminista por moitas cosas que non vou decir aquí porque senón se daría unha charla eterna e, e eso, onte bueno, ademais de charlas como veo a Alicia a presentarnos estes dos libros pois tamén tivemos Pues, perdón, eh, pues concertos de persoas que, pues, que tamén están con, con o seu pensamento, pues, que nos apoyan eh, e dan un pouquinho de, de vida para que a xente tamén se achegue coa excusa de, de un pouco convivir e eh, ter un momento de ocio, pois pues, sempre aproveitas para dar contido ou viceversa comedor vegano para sacar fondos tamén para a causa e para a calquera circunstancia económica que precisen presos, sobre todo da lama de teixero, que os temos aquí máis cerca, pero tamén bueno se fai falla pues, para o resto do Estado. Veo títeles a la crán con unha peciña de... Una, peciña porque barriga verde é un títere de tradición galega que bueno que ten como varios episodios o pode ir aí recreando e creando varios episodios ya eh, eh, sabemos que é moi crítico moi político e eh, bueno dentro de un ámbito pues políticamente incorrecto eh, pero xusto é necesario pues taméntive os títeres eh, cunha visión bastante crítica do españolismo sobre todo y eh, non recordo, porque é que son moi intensas as jornadas e nada, fono bastante ben sempre vai moitísima xente sempre chegamos polo menos unha dúas persoas que van para casa un, medianamente concienciadas ou curiosas de seguir investigando e que si, e, e espallando fora e dentro dos seus ámbitos que son distintos os nosos pois cando hai debates, pois poder dar argumentos distintos, non digo en contra, pero si sí distintos para dar outras visións eh, iso basicamente o que intentamos facer logo tamén eh, en abril, maio sempre facemos outra marcha que é a Lama e facemos tamén unhas xornadas previas e un pouco tamén en de contidos críticos e un pouquiño de cultura libre e cultura crítica tamén aunque é ocio, pero é un ocio crítico Vale, grazas Sandra e temos tamén a Raquel que participa en Sculpt que é un observatorio como non si máis o nome quedome coa palabra observatorio observatorio eh, porque é interesante necesario que exista esculca que teña os ollos pendentes na realidade das prisións ese mundo tan opaco e singular Bueno pues eu creo que é moi necesario eh, basicamente porque a prisión é algo que, que non que non interesa moito dentro da sociedade é unha realidade como dicía Sandra que que está agochada, que eh, nos noso día a día en xerán non irmos ter contacto coa prisión, porque o feito de que se afastaran das cidades tamén é para que, bueno, ao final están como unha sorte de presente, pero ao mesmo tempo ausente. Sabemos que existe, está constantemente recibimos información sobre o punitivismo, o castigo mh, cada día pero ao mesmo tempo non temos niña idea realmente de como funcionan, de que tipo de xente realmente está ali, eh, cales son as problemáticas que teñen, o que comentaba Xandra, hai moitísima mitoloxía de que estás como nun hotel, bueno, hai un montón de relatos eh, que sirven para justificar a súa existencia, pero ao mesmo tempo, eh, eu creo que tamén o fito de que estean afastadas é para que nós non saibamos tampouco dende fora que o que acontece. Entón, é moi necesario eh, aí estar, on, ter información do que acontece na prisión, Eh, porque é un espazo absolutamente eh, opaco, oscuro, non que hai moita impunidade por parte das persoas que traballan ali e, e bueno, hai vulneracións constantes de dereitos humanos. Eh, creo que as persoas abolicionistas consideramos que a propia existencia da prisión eh, xa é unha violación dos dereitos humanos. Ao final non estás só privado de liberdade, estás privado de, de moitísimos máis dereitos, tanto ti como tamén as túas persoas achegadas. Eh, entón é moi, moi importante eh, ter coñecemento do que acontece dentroent as prisións e poder observar a actuación dos, dos funcionarios, porque sabemos eh, que hai moitísimos excesos, que hai, hai malos tratos e que hai torturas nas prisións, Teixeiro, por exemplo é unha das prisións máis máis duras é, temos bueno, noticias de, de torturas a Comisión de Prevención da Tortura visitou o Teixeiro no ano 2019 o informe é bastante demoledor entón é moi necesario é, poder ter información, observar e denunciar o que acontece é, ali dentro tamén, é, bueno, é un observatorio de derechos humanos non só centrado no ámbito das prisións senón que é, traballamos en xeral para denunciar a vulneración de derechos humanos por parte dos poderes públicos entón, pois, aí and máis cuestións aí, pois tamén temas de detencións pois, eh, ou tamén centros psiquiátricos eh, bueno, e tamén a situación que pode haber a veces nas escolas hai diferentes puntos e tamén eh, dentro desta observación unha das cousas que facemos é a requerimento de, de, aso, bueno, de persoas que convoquen por exemplo unha manifestación estar presentes para observar a actuación policial para dar conta dos, dos excesos que pode haber na, na, por parte de, bueno, a represión que, que se exerza por parte do Estado Pero, bueno, centrándonos no, no tema das da prisións, si sí que eh, consideramos fundamental, ao final, que, bueno, a xente que, que poda ter Pues, persoas eh, presas eh, familiares, xente querida dentro das prisións pues, poda coñecer danosa labor porque creo que tamén hai moita soidade moita desesperación, incluso vergoña pola situación de, de ter a unha persoa en prisión pues, que saiban da existencia de, de Esculca e que poden contactar con nos para, eh, bueno, pues para situacións que podan estar vivindo eh, as súas familiares que ao final eh, son a través delas como desinformación porque a prisión é un mundo moi moi opaco Estaba pensando que eh, hai lemas así como moi tópicos ao redor do mundo das prisións, abaixo os muros das prisións, ou eh, esta desanunciar vos as tres como, como posicións abolicionistas. Sempre penso que a xente que está afastada destes ambientes máis políticos ou ou, sí, ou, ou de cercanía, eh, custa lle entender eses lemas ou, ou eses posicionamentos. Eh, pensaba tamén que Cada vez vivemos en sociedades máis compleas máis insustas e o, a conflictividade non a, a desigualdade a loita polos escasos recursos a violencia por parte dos poderes non podemos eh, eh, desbotar que afectan a noso, o noso día a día eh, debaixo do abolicionismo eh, creo que sobre todo tia Alicia cando andibches coas, prese, coas presentacións do libro o Feminismo anticarcelario apaches e moitos espazos defendendo e eh, explicando en que consiste propostas non violentas non eh, a, a, a propostas de solucións de conflitos desde outros lugares e aí onde encaixa ah, que o abolicionismo é unha posición ao falar das cárceles ou das prisións eh, alicia como como vestí que te tocou aí defender moito eh, ese posicionamentos, de que a cárcel non é un sistema que asudede Eh, na mellora das condicións de vida das persoas senón que o, o perpetúa porque como explicas a xente que non está tan metida no miolo destas, destes asuntos eh, que un posicionamento abolicionista ou porque a, a prisión non, tem, non é unha ferramenta útil para resolver conflitos na nosa sociedade Si, sí, basicamente é o que tú comentas ¿no? que Lo que se llaman delitos son parte de alguno de los conflictos sociales que tenemos que alguien, en este caso los legisladores, deciden llamar delitos, pero lo que hoy es delito hace 100 años no era delito y dentro de 50 habrá otros delitos diferentes. La cuestión es que eh, el recurso a la cárcel no, no, no resuelve los conflictos sociales y tampoco repara a las víctimas. O sea, hay, hay una suerte de, de satisfacción, de una venganza, de una retribución, pero no repara no repara los daños que se generan y luego tampoco transforma uh, las circunstancias que estas personas hicieron que cometieran los delitos. Y además no hace que las personas se hagan cargo de lo que hicieron. o sea En, en pensando ya en, en un hecho concreto que genera un daño, como es lo que se llaman los delitos. Pero es que luego, aparte de, de eso, de que no transforma, no repara, no hace hacerse cargo, eh, la prisión es, es un lugar de muy selectivo. O sea, eso de que no, los ricos nunca entran y, y el pobre nunca sale, É así e eso es una realidad en las prisiones de, de todo el mundo no hay una sobre de personas empobrecidas y dentro de las personas empobrecidas de personas con un enorme sufrimiento emocional y además las eh, minorías están sobre representaadas eh, bien eh, personas eh, racializadas eh, o, o, o extranjeras entonces además de de haber una enorme selectividad penal no acaba con el delito. Lo que nos promete el derecho penal es que el uso de las prisiones acabará con los delitos porque una cosa que se llama es la finalidad de la prevención general y la prevención específica, no acaba con los delitos y no acaba con el hecho de que las personas que entren dejen de cometer delitos porque hay reincidencia. o sea Tampoco esa finalidad se cumple. Y luego, como comentaba Raquel, es, son lugares de, de violación de muchos derechos, que generan mucho mucho mucho dolor y, además, reproducen los sistemas de opresión y reproduce en este caso, podemos hablar del, del capitalismo, las personas que, que entran que son pobres salen más pobres todavía, o reproducen el sistema patriarcal porque se refuerzan los roles del patriarcado de sumisión de las mujeres o masculinidades hegemónicas tóxicas violentas homófobas en el caso en el caso de los hombres y tiene un efecto criminógeno esto quiere decir que, que reproduce también el, el delito lo de la, la cárcel es una universidad para los delincuentes Es, es una realidad. Y ya por último, <risa> eh, está el tema del, bueno, el tema del, del, del punitivismo y del se, securitarismo que bueno, pues no es cierto que, que las prisiones nos, nos libren del delito, pero sí que ejerce un, un efecto placebo en, en la sociedad, de pensar que, exist que existiendo cárceles son tenemos sociedades más seguras, ¿no? Eh, recuerdo con, con el tema de la pandemia, eh, en Italia hubo mucha gente que no, que no entró en la cárcel a cumplir condena y no, y no, no pasó nada, incluso los delitos disminuyeron, o en Italia también eh, el tuvieron que descarcelar a, a, a, a, a miles de personas por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque había mucho hacinamiento y las cárceles se, se, se llenaron de miles de delincuentes pero no, no, no incrementó la delincuencia ni, ni ni empeoró la seguridad, o sea, ejerce un efecto placebo que no, no nos hace capaces de imaginarnos una sociedad sin impresiones ¿no? y yo creo que ahí es donde tenemos que, que trabajar más en los aspectos de, de cultura ¿no? de, de romper con esa cultura del castigo que tenemos tan tan instauradas hay un par de semanas eh, estuve visitando a, a prisión de lama con co alumnado en moitos momentos o alumnado eh, despistábase porque non sabía se as persoas cuas que nos, nos estábamos relacionar eran, eran funcionarias ou presas, porque como hai destinos, algúnas eran as que nos guiaban. E, elles chamaba atención os espazos que estaban, o bueno, que vimos nos agradables, agra, agradables non xa palabra, que estaban en boas condicións, máis menos, aínda que había e da que había detalles. Sempre di Juan, Ester, que sube moito a prisión, que a cárcel son moitas cárceles, non? como que dentro de, da prisión hai, ademais de módulos, diferentes réximes Algo do que esculca e outras entidades vides denunciando é o, o, o primeiro grau, non? as condicións eh, seguramente máis duras da, da prisión. Raquel, Por que denunciar... Bueno, como explicarías en que consiste o primeiro grau para que non o sabe e cales son as reivindicacións de Esculca e outras entidades que estás a pedir que eso xa ten que desaparecer agora mesmo? Pois, insusto, isto é unha, bueno, unha iniciativa que non é só so Esculca, pero Esculca participa, que é unha campaña pola abolición do isolamento penitenciario, na que tamén pois, participa eh, Alicia. E, bueno... Eh, podes estar nunha situación de isolamento por varias razóns. Unha delas é estar clasificado en primeiro grau, que iso implica que estás eh, pois nun, nun módulo no que vas a estar tiso na celda prácticamente todo o día. No que vas ter pois, entre dúas ou 4 horas de patio, pero a maioría das veces vas estar nun patio tiso. Eh, e iso implica tamén pois, unhas restricións de, de outros dereitos, pois por exemplo eh, respecto ao número de revistas ou de libros que podas ter, Eh, respecto a recibir información de fora eh, tamén eh, pues, por exemplo, a nivel de, de, de te pasan por exemplo a comida pues, por, por unha eh, pola reja, ten un descontacto humano e hai xente que realmente se pasa anos e anos, e anos nesa situación isto ten efectos eh, gravísimos para, para xente, ademais tamén é algo Que, que as reglas internacionais as reglas que se chaman Mandela que son sobre o as reglas mínimas para o tratamento dos reclusos din que non se podería manter a ninguén máis de 14 días en nesta situación eh, sin contacto humano e ademais especifica que o contacto humano non inclui o trato que ti a ter cos funcionarios senón que ten que ser con outras persoas isto os efectos que ten para a xente son devastadores eh, a xente Eh, bueno, pues problemas de, de saúde mental, que moita, como decía Alicia, xa hai, unha sobre xa hai moita xente que está en prisión con problemas eh, graves de, de saúde mental e que, que nesta situación evidentemente se agudizan ou aparecen senón os tiñas. Eh, hai moitos, moitos autolesións eh, bueno, moito sufrimiento mental eh, tamén a nivel físico eh, de, simplemente o sea, empeor, estar en prisión empeora a túa saúde pero nesta situación ainda máis Entón eh, consideramos que que unha, consideramos que simplemente isto é unha cuestión que tortura é unha forma de ter legalizada a tortura no, no Estado a propia existencia deste régimen Entón, bueno, creemos que tristemente sí que se está indo cara a deriva contraria porque pues, o punitivismo vende moito a nivel electoral y cada vez vamos a medidas eh, pues, eh, sempre máis securitarias. Por exemplo, pues, temos a... como din el gobierno máis progresista da historia e seguimos tendo a prisión permanente revisable eh, dende 2015 e eh, vemos que as medidas que hai en Serral sempre van a incrementar. Entón, bueno, eh, o primeiro grado parece nos que que se ten que, que, ten que non existir e se xa a través do primeiro grado ou do outro tipo de... porque tamén podes estar ali pois, por sancións, eh, estar nesa situación, eh, na que ademais o único que face é reproducir o, o ciclo da violencia, o ciclo do sufrimento eh, da xente e non estamos bueno, eh, creemos que é algo que, que, sí, que se ten que, que abolir. Para ir matando, estaba pensando que moitas das que estamos aquí coñecemosgunhas eh, co máis crudeza a dificultade de que moverse na nosa sociedade no o que implica eh, non acceder ao mercado laboral ou acceder ao mercado laboral de merda acceder a un servizo sanitarios que ás veces non cubbra as necesidades que temos pero creo que as que estamos aquí máis menos temos experiencias de que no colectivo no común no, nos movimentos atopamos a cubillo e eh, non e respostas e sandra creo que tes como moita <coughs> moita presenza cotidianidade de participar en moitos grupos que non só so denunciase tamén crean eh, non alternativas á vida antes aí fora de micro falábamos de dos malos non imos aí simplificar de, de dos que están diante de nós que parece que cada día vedran en voce en número pensaba eh, fan moito dano e eh, queremos tamén ás veces eh, que desaparezan non eles igual, senón as súas conductas, non? O que fan? Como ima imaginarías ti, Sandra? pregunta difícil, creo, eh? eh que alternativas, que respostas lle podemos ofrecer a, a, a persoas ou colectivos que cada vez con máis impunidade e con máis, non? De un modo máis forte están machacando dereitos, e eh, vidas, eh, tites experiencias moi concretas de todo iso que Qué alternativas grupais colectivas ves para para movernos a outro lugar, ¿no? A ver, eh, a verdade non o teño moi, moi reflexionado porque son unha xa falo personalmente, eh? non estou falando xa xeral e colectivo, porque creo que é unha cousa que tampouco colectivamente creo que se falou nunca, creo que esta pregunta está está moi ben, moi, bueno, le no paro moitos sítios. <risos> Eu, como unha persoa que son bastante impulsiva, agresiva tamén polas miñas vivencias, tamén, eh, bueno, eh, o tema da psiquiatrización, non mo sufre en prisión, pero si sí o tema da psiquiatrización, eh, a precariedade, están, a precariedade, a falta absoluta de, de poder acceder a un poste de traballo, non solo polas miñas condicións, o, o, o pensamento político, senón tamén pola, bueno, polos meus danos psicolóxicos e infantís, non é? Eh? Non sei por que falo de min, pero... entonces si sí que son unha persoa bastante agresiva e dende, dende a miña personalidade, si sí que, ás veces, eh, son unha persona que exerce a violencia, ou exerce, podería exercer, dentro das miñas capacidades, pois son tamén unha persona físicamente pois pequena, eh, podería exercer violencia ante persoas que exercen violencia, non? Como esa cousa que lle chamamos... Justiza, que eu chamo de justiza poética, por non de, meterme dentro tamén do que a justicia capitalista. Eh, pero ás veces me, digo a mi mesma, como persoa que defenda non violencia, pero a través da violencia, que un pouco a maior por onde va a tua pregunta. Eh, pois sí, temos esa contradición porque claro, se a ti te educan violentamente que outra alternativa ou posibilidadetes de imaginar outra cousa que non se xa violencia. Se a ti te, te responden, aun da que non te eduquen violentamente, pero te machacan, te responden cada vez que intentas, que o fas, polo, polo ben, das persoas, inclusive as persoas que fan mal, xa, falando dunha, dunha linguaxe un pouco eh, baixo nivel ou infantil, no? que xa alguén me quere decir eso, eh, malas persoas, non? Pois, Pues ti Chega un momento que a raiva é legítima e tamén defendes con violencia. Pero claro, a violencia trae violencia e todo entra un bucle de violencia e moitas veces esa autodefensa violenta e agresiva digo violenta porque agresiva é outra cousa si que é contraproducente porque utilizan uh, o sistema para remachacarnos, para quitarnos credibilidade e para dicirlle as persoas que o mellor non se atupa están como fora do nos universo eh, de Loita e de outros mundos posibles, claro, darlle a razón de que hai que defender, defender, defender a sociedade destos de violentos terroristas, anticapitalistas, eh, punitivistas, ou feministas, ou de todo. Cando a violencia, vendo o propio Estado, a violencia, A violencia ven do propio órgano que utiliza o Estado como, poder, como brazo represor que a policía, cando a violencia ven o final de, da vida mesma, porque as prisións son eh, lugares, espazos físicos de reclusión, pero depois tamén existen os espazos simbólicos, e un dos espazos primeiros simbólicos é o propio corpo, que ás veces xeramos nos ou non lo xeran e reproducimos entonces dende o máis pequeno que o propio corpo ata o maior que aquel lugar que inaccesible para os activistas que poderíamos tirar abaixo todo eso e crear outro mundo que o Estado, a máxima o papá, pois pues hai todo unha escala de gradacións de, de, de muros e de prisións. Como, para así como utilizando o símbolo de prisións, recoñecendo a agresio, agresividade e a violencia dentro da resposta para nos de justiza do mundo, como poder revertilo, pois pues que nos den o mellor concienciar, educar, xa de pequeniños, pero tamén as, xa de outros niveles, pero xa non tanto educar como decir nos temos a razón, sino dar que nos eh, intentar gañar espazos, gañar espazos físicos, gañar espazos simbólicos como a televisión, gañar espazos e que a voz se escoite sen, sen, de, sen tener que dicir crea este ou quédate con esta versión, quédate con esta a xente que escoite e cada un igual que eu, a mi nadie me dixo que tivera que ser activista e me puse un coitelo na gorxa, simplemente escoitando e coñecendo realidades que outras me, outras me mostraban. Bueno, pues non sei que capacidade de teño ou non, pero Empatía temos todas, máis ou menor grado, comprensión en xeral temos todas, ata os niveles, aínda que se xan astratos que non lo demostran como que, tal, e podemos eh, recoñecer onde hai violencia, eh, cando non hai manipulación da información. Se a información está aséptica, as persoas, eu creo, que tiran un pouco por por onde se ubicarían e ás veces comprenderían cousas que o mellor non están non o mirarían así, pero recoñecerían pues, denuncias que vimos facendo dentro dos activismos. entonces creo que a solución é deixar ser escoitadas non sé de que maneira, sen usurpar nem ocupar violentamente os espazos, e, e que nos den a oportunidade de demostrar que outras realidades e outras maneiras de facer son posibles, e tamén dentro dos nosos propios espazos, que non estamos libres de violencias, ni libres de capitalismo, pois pues tamén aprenderá de construírnos e que a primeira loita é nós e o noso grupo, porque que vamos a decir a miña veciña do terceiro que o mellor é unha persona, como digo, do común, que non pensa en nada que o mellor veas estas noticias que levou dicir eu a anticapitalista e, e criticar cando eu tamén o fago e digo, vale, pero non o penso, non, primeiro a práctica. Entonces, facer esa reflexión gracias a túa pregunta de como poder dende nos revertir todo eso dunha maneira non violenta, e primeiro para nos mesmas, porque as veces esa violencia recae, exercemos violencia e rebota en nos, nadie pasa ou pasa ben sendo violento, a non ser casos moi, moi, moi extremadamente clínicos que son de sociopatía e psicopatía, porque aí non é o meu ámbito, e que ademais non é para culpabilizarse, non é para tamén comprender que ademais na sociedade tamén hai unha bioquímica e hai cousas que pasan, e ¿no? hai traumas e hai de todo. Pero se non son esas causas, causas extremos todo o mundo doe ese cando exerce unha violencia pequeniña ou grande. E que a xente coñeza eh, gañar espazos eh, e dar oportunidade de, de decir bueno, vale, pois pues vamos a aprobalo. E non estar reproducindo continuamente un sistema e un mundo que todo o mundo Non digo todo o mundo porque non fixe unha estadística global, pero creo que a maioría da xente non recoñece como algo positivo para a vida en sí, porque a maioría da xente somos que sufrimos todo eso, son hai unha élite moi chiquitita que o mellor, que seguramente reproduce violencia internamente, ou non se para pensar para non sufrir violencia entre o psiquiatra ou psicólogo, que tamén hai outro temazo. Eh, non o querería, pero parece como que outro mundo posible non é unha frase, que podamos contemplar, sino que este mundo é así, así seguirá e nunca cambiará. Como dixo Alaska, bueno, pues Alaska, perdona, no, xa nos xa acabou todo o tempo e agora ven outro momento, xa sabemos que a movida non era políticamente crítica, senón salimos a liberdade legítima, e facemos o que non nos deixaron, pero non é crítica e necesitamos ser críticas e que... Pensar que sí que podemos vivir outro mundo, porque si vamos á historia, muitas, ou vamos a diferentes comunidades ou diferentes realidades étnicas, non todo o mundo vive igual, senón xa a natureza reproduciría isto dunha maneira e non outra. Entonces quen fai o mundo? As persoas, non a natureza, non é algo con sustancia da na natureza. Se si é das persoas, as persoas poden revertir e poden trocar as cousas, e xa me foi un bastante... Sí. Raquel, para ir terminando e eh, dende o dereito pensando que o abolicionismo é un posicionamento, no que hai que facer moitas cousas para que a tecnoloxía do dereito poida cumplirse que estrategias eh, fendas atopades eh, para intentar camiñar o abolicionismo dende a práctica do dereito do día a día, que eh, formas de camiñar, como dixía Galeano estades a conseguir, ustedes para facer un dereito máis ceibe, máis eh, transformador, non sei como dicilo Pois a ver creo que é bastante o sea, complicado porque bueno eh, ao final era o que comentaba Alicia, o dereito está aí o dereito o sea, é algo que, que facemos ás persoas que, que nos dotamos dun ordenamento xurídico consideramos que unha causa son delitos que ten que ter asociadas tales penas pero non ten por que ser así Pode haber, entón, bueno, pode haber outra, outra forma de, de lesislar e de, e de facer as cousas. Entón, eh, si que eu creo que sería moi importante, por exemplo, o tema do que falaba tamén Sandra, da concienciación, e crear, o sea, os estrategias que ten que haber son ir conseguindo cambios eh, legislativos que vayan abogando por iso, porque ao final, eh, cando ti estás nun proceso, que tamén entronca con pouco co que falaba galicia de que as vítimas non son reparadas, Eh, ti non te a capacidade de decidir como víctima senón dentro dun, do que xa che dá a lei eh, pues, por poner un exemplo a mi me ten pasado de xente que di bueno, eh, que eu non quero que esta persoa vai a prisión simplemente o que quero pues, é que deixe de, pues, de facer tal cousa de li arma ou de tal pero non me interesa e como xa da igual porque a lei o Código Penal di que isto vai aparejado con isto entón non te esa outra posibilidad entón eh, si que é certo que Que ao final te moves nou marcos eh, fijos e se está cando estás dentro dentro da, da lei entón aí sí que é complicado Eu creo que a cousa sería ir facendo cambios legislativos e sobre todo tamén ter en conta e eh, creo que sería interesante que asumíamos como sociedade porque parece que cando hai un delito a única persoa responsable ou delincuente e, e pues, bueno, que non estou moi a favor do termo delincuente non pero... Eh, de entón, ser conscientes de que hai unha responsabilidade social cando se, comete, eh, un, cando se causa un dano que está considerado como, como delito eh, creo que, por exemplo, tamén o estar nun sistema capitalista o noso Código Penal protexe enormemente a propiedade privada Eh, dunha forma pois, desmesurada, cunhas penas elevadísimas e que sempre a resposta é a prisión entón hai máis alternativas cando se comete un delito no noso Código Penal xa se contemplan outro tipo de, de respostas como son, por exemplo, pois, a pena de multa ou penas privativas de outros dereitos eh, entón, seríais ir recurrindo cada vez máis a, a ese tipo de, de penas e creo que para iso ten que haber unha conciencia social ao respecto, porque sempre vende moito o tema do, do punitivismo despues, eh, estrategias que nos atopamos no día a día, pois para intentar que se este falando destas cuestións e que, e que se dan a coñecer para a sociedade pois mm, nos podemos recurrir a cosas como facer preguntas parlamentarias sobre as mortes que poden acontecer na prisión sobre o estado de saúde, por exemplo eh, pois, pasa que hai un problema moi grande no estado co tema da sanidade da prisión, porque non hai médicos que queiran postular para estes cargos Eh, entón nos atopamos directamente con a situación na que non hai médicos e eh, entón, pois, pues, facer preguntas nese sentido eh, obligar, por exemplo, a que a Xunta asuma que se fixo, creo que era no 2003 unha transferencia da sanidade penitenciaria eh, para que fose a Xunta que non no elevase porque, bueno, que me estou un pouco indo do tema, pero Eh, ao tema eh, a día de hoxe eh, o Ministerio do Interior o que é responsable da saúde dos presos, isto dificulta enormemente cando unha persoa sofre unha tortura unha desatención, eh obedece aos criterios do Ministerio do Interior, pero riba dos criterios de saúde ti non tes acceso ás historias clínicas, o sea, pode estelo pero moi complicado, entón, bueno, sí que aí creo que hai pequenos cambios que poden ir camiñando, non, como dicías para para mellorar estas cuestións eh pero que, que sobre todo é unha cuestión de que, de que vayan mudando as leis e eu tamén creo que estou segura de que concienciando a xente porque creo que a maioría da xente non estaría se si soubera o que acontece dentro das prisións non estaría de acordo con que isto acontecese o que pasa é que hai moita incredulidade, hai moito relato e non é ata que te, te, te toca de cerca pois por unha persoa próxima que tristemente acabe alí cando empezas a tomar conciencia da dimensión que ten e da, do espazo, de como é un espazo tan tan tan violento entón, bueno, é eh, Dende o dereito, dende logo, eu creo que o que se poderíamos facer é simplemente exixir que se cumpla o que, di, o que xa está posto na lei, que tes, os, os teus dereitos teñen que seguir sendo respetados, que ti estás privado de liberdade, pero xa non demais, que sigues ten, tendo dereito á saúde, a comunicarte co, coas persoas, e con familiares, etc. Entón, Eh, que se si, si se, xa, que se cumplan os derechos das persoas que xa están privadas de liberdade, eh, xa sería dar un paso grande, eh, pero non estamos aí, estamos nunha situación na que, que non se respetan os derechos e tristemente os suices de vigilancia tampouco se amparan. Entón, bueno, eh, ir un pouco por aí. Para rematar, Alicia, eh, vivimos nun contexto de eso, desigualdade e insustiza crecente, no que... Eh, semella que as formas de solución de conflitos apostan máis pola mandura, non, polo menos discursivamente, tamén na práctica, pero, óse ou mañá, cando te vayas meter na cama, que te vayas dormir, se tes aí algún momento antes de dormir de dúbida de pensar noutro lugar, que te dirías para lembrarte eh, en que te asuda a ti ser unha persoa que aposta polo abolicionismo, pola non violencia, Cómo te volverías a convencer esa noche que te puede entrar ahí una duda, ¿en qué crees que te ayuda a dormir estos posicionamientos, ¿no? de, de apostar por la justicia social, por lo no, por la no violencia, por el abolicionismo, por no, por el antipunitivismo. Es que el mundo que tenemos a, a, como está ahora no funciona, ¿no? El capitalismo y los otros sistemas de opresión eh, patriarcado, racismo, capacitismo, Están generando un mundo cada vez más inhabitable, cada vez más segregado, las personas ricas cada vez más ricas, las excluidas cada vez más excluidas, con un enorme sufrimiento mental, entonces lo que tenemos no sirve, entonces eso me reafirma que el proyecto evolucionista además es un un proyecto de futuro es un proyecto político en positivo de construcción de construcción de comunidades desde abajo, comunidades fuertes que son capaces de de reapropiarse de los conflictos donde el apoyo mutuo eh, está está muy presente y eh, que no no busca la expulsión de las personas que pertenecen a la comunidad, sino hacerlas volver un poco a, a, a, a esas éticas y normas comunitarias, ¿no? A me viene el, el, como referencia muchas veces algunas de las prácticas de los pueblos originarios, ¿no? Como viven en, en esa armonía y el daño pues eh, rompe con, con la armonía y se esfuerzan en que la persona que genera el daño eh retorne a la comunidad, ¿no? y, y desde desde esa imagen de, de construcción, ¿no? De construcción positiva desde la esperanza y, y también desde el amor, como dice últimamente Ángela Davis. Pues nada, sa levamos um, preto de 50 minutos aquí. Esto foi un atraco, eh, vos vos deixachedes de atracar. Eh nada, no muitísimas <risas> <risas> muitísimas grazas a Sandra, a Raquel e a Alicia, tamén a xente que temos aí diante fora de micro por este tempo, eh, nada, lembrade que hai Moitos libros, pero aquí diante temos tres Por que averir la cárcel, las razones del movimiento no prisón Yo la prisión confieso E Feminismo anticarcelario, El cuerpo como resistencia Están editados por Baladre, pero hai estes tres libros e moitísimas máis Ademais de achegarse a espazos como os movimentos que aquí se falaron Que se te desinterese por facer algo por esta realidade, hai grupos, hai lecturas, e hai persoas, veciñas, veciños, que temos por aí nesses mundos que estaven a chegarse a eles, e polo menos coñecelos, e, e a partir daí ver se nos dá para transformar. Así que nada, moitísimas gracias a todo mundo. E, e por último, lembrar que o próximo sábado, sonce media, na gasolinera que está en Curtis, a marcha Teixeiro, e os esperamos a todas a que ir a desvir e coñecer esta realidad. Eso, igual non escoitades En xaneiro de 2026, estaremos falando do 24 de xaneiro, non? O sábado 24 de xaneiro, si. Sí. Se escoitas despois, poderás atopar outro ano no que irá marchar. En abril a lama. Vale, graciñas, ata logo, chao.